Табір у Трельборзі. Протягом двох днів ми пливли вздовж рівнинного узбережжя поміж багатьох островів, що звуться землею данів. Прибувши нарешті до Болотистого краю, осіченого мережею вузьких річок, що впадають у море. Ці річки самі по собі не мають імен, але кожна зветься вік. А люди з цих вузьких річок звуться вікінгами що означає «воїн півночі». Вони на кораблях підіймаються вгору річками і в такий спосіб нападають на поселення. У тому болотистому краї ми зупинились в місці, яке назвали Трельборг, і воно стало для мене дивовижою. Тут немає міста, радше військовий табір. І його мешканці – воїни, серед яких мало жінок чи дітей». Оборона цього табору Трельборг побудована з великою ретельністю та майстерністю на римський кшталт. Трельборг лежить у місці злиття двох віків, які потім течуть до моря. Головна частина поселення оточена круглим земляним валом за вишки у п'ять людей, що стоять один на одному. Над цим земляним кільцем височіє дерев'яна огорожа для більшого захисту. Зі свого боку, земляне кільце оточене ровом, наповненим водою, глибини якого я не знаю. Ці укріплення зроблені чудово. Їхня симетрія та якість могли б зрівнятися з усім, що нам відомо. І є ще дещо. З боку суходолу місто має друге півколо високої стіни та другий рів за нею. Саме місто лежить всередині внутрішнього кільця, яке розривається чотирма брамами, зверненими до чотирьох сторін світу. Кожна брама зачинена міцними дубовими дверима з важким залізним куттям, і біля кожної багато вартових. Багато воїнів також ходять по валах, несучи варту день і вночі. Всередині міста 16 дерев'янних осель, усі однакові. Це довгі будинки, як їх називають місцеві, зі стінами, що вигинаються так, що нагадують перекинуті човни з плоскозрізаними краями спереду та ззаду. Завдовжки вони у тридцять кроків, і в середній частині ширші, ніж на кінцях. Розташовувались вони так. Чотири довгі будинки, точно виставлені так, що утворюють квадрат. І от... Чотири таких квадрати складають шістнадцять будинків загалом. Кожен довгий будинок має тільки один вхід, і жоден вхід не знаходиться в полі зору іншого. Я запитав, чому так? І Гергер відповів, якщо на табір нападуть, чоловіки повинні бігти на захист. І дверні отвори розташовані так, щоб воїни могли поспішати, не змішуючись і не створюючи плутанини. А навпаки, кожен міг вільно йти до свого завдання в обороні. І так, всередині квадрата один будинок має північні двері, наступний – східні, третій – південні, а четвертий – західні. Так само в кожному з чотирьох квадратів. Ще я помітив, що хоча місцеві велетенські, ці дверні отвори були настільки низькими, що навіть я мусив схинатися навпіл, аби увійти до будинку. Я запитав про це Гергера, який відповів. Якщо на нас нападуть, один воїн може залишатись всередині будинку і своїм мечем відрубувати голови всім, хто входитиме. Двері низькі, щоб голови були схилені для удару. Воістину, я побачив, що в усіх відношеннях Трельборг був побудований для війни та оборони. Торгівля тут не велася зовсім, як я вже казав. Всередині довгих будинків знаходились три секції або кімнати, кожна з дверима. Центральна кімната найбільша, в ній також є яма для сміття. І тільки зараз я зрозумів, що люди Трельборга – не такі, як люди з Волги. Вони були чистими, як для свого народу, милися в річці, справляли нужду на дворі і в усьому були значно вищими за тих, кого я знав раніше. Втім, вони не є по-справжньому чистими, хіба що у порівнянні. Суспільство Трельборга складалось переважно з чоловіків, а жінки – рабині. Серед них немає дружин, і всіх жінок-чоловіки брали вільно за своїм бажанням. Мешканці жили з риби та невеликої кількості хліба. Вони не займалися землеробством, хоча болотисті землі навколо мали ділянки, придатні для вирощування. Я запитав Гергера, чому немає землеробства, і він відповів, що це воїни, вони не орють землю. Булівуф із загоном були ласкаво прийняті вождями Трельборга, яких там кілька, а головний серед них звався Сагард. Він був сильним, лютим чоловіком, майже таким же величезним, як сам Булівуф. Під час нічного бенкету Сагард розпитував того про його місію та причини мандрів, і Булівуф повідомив про благання Вульфгара. «Гергер перекладав мені все». Хоча, по правді, я вже провів достатньо часу серед цих язичників, щоб вивчити слово чи два їхньою мовою. Ось приблизний зміст розмови Сагарда та Булівуфа. Сагард промовив так розумно з боку Вульгара виконувати доручення посланця, хоча він і син короля Ротгара, бо інші сини Ротгара пішли війною один на одного. Булівуф сказав, що не знав про це чи про щось подібне. Але я помітив, що він не здивувався. Проте правда в тому, що Булівуф рідко дивувався чомусь. Такою була його роль, як ватажка воїнів та їхнього героя. Сагард продовжив. Дійсно, у Ротгара було п'ятеро синів. Троє загинули від руки одного з них Вігліфа, хитрої людини, чиїм спільником у цій справі є оповісник старого короля. Тільки Вульфгар залишився вірним, і він поїхав. Болівув сказав Сагарду, що радий почути ці новини і триматиме їх у голові. І на цьому розмова скінчилась. Ні Болівув ні будь-хто з його воїнів не виявили здивування словам Сагарда. І з цього я зрозумів, що для синів короля це звичайна справа, позбуватися один одного, аби здобути трон. Також правдою є те, що час від часу син може вбити свого батька-короля, щоб захопити владу, і це теж не вважається чимось незвичайним. Бо мешканці півночі бачать у цьому те саме, що й у будь-якій п'яній бійці між воїнами. У них навіть є прислів'я «Дивись собі за спину». Вони вірять, що людина завжди повинна бути готовою захистити себе, навіть батько проти власного сина. Під час нашого від'їзду я запитав Гергера, чому з боку суходолу в Трельборзі є ще одне укріплення, а з боку моря – ні, адже місцеві мореплавці, вони можуть напасти звідти. Втім, Гергер відповів, «Саме на суходолі небезпечно». Я запитав, чому? Він відповів, через тумани. Під час нашого відплиття з Дрельборга воїни, що зібралися там, били списами по своїх щитах, здіймаючи сильний шум для нашого корабля, що виходив у море. Це, як мені сказали, робилось для того, щоб привернути увагу Одіна, одного з їхніх численних богів, аби цей Одін – Прихильно подивився на подорож Булівуфа та його дванадцяти чоловіків. Також я дізнався ось що. Тринадцять є значущим числом для північних людей, бо місяць народжується і вмирає тринадцять разів протягом одного року за їхнім рахунком. З цієї причини всі важливі підрахунки повинні включати число тринадцять. Так Гергер сказав, що вважається, що в Трельборзі стоїть тринадцять осель і ще три, а не шістнадцять, як я описав раніше. Потім я дізнався, що ці люди мають певне уявлення про те, що рік не вкладається точно в тринадцять обертів місяця, і тому це число не є стабільним та фіксованим в їхній уяві. Тринадцятий оберт називається магічним і чужим. Гергер сказав... Тому тринадцятим чоловіком і було обрано мене, як чужинця. Воістину, ці мешканці півночі забобонні, вони не звертаються ні до глузду, ні до розуму, ні до закону. Вони здавалися мені лютими дітьми, та оскільки я сидів серед них, то тримав язика за зубами. Досить скоро я порадів своїй стриманості, бо стались наступні події. Ми відпливли вже на певну відстань від Трельборга, коли я згадав, що ніколи раніше мешканці жодного міста не влаштовували церемонію відплиття збиттям у щити, щоб прикликати Одіна. Я зауважив це Гергеру. «Правда?» – відповів він. «Для заклику Одіна є особлива причина, бо ми тепер перебуваємо в морі монстрів». Це здалося мені доказом їхньої забобонності. Я запитав, чи хтось із воїнів колись бачив таких монстрів. «Дійсно, ми всі їх бачили», – відповів Гергар. «Інакше звідки ж про них знати?» За тоном його голосу я зрозумів, що він вважає дурне мене через невір'я. Минуло ще трохи часу, як раптом пролунав крик, і всі воїни болівуфа підхопилися – вказуючи на море, спостерігаючи та вигукуючи щось один одному. Я запитав, що сталося. Гергер -гер відповів, «Ми тепер серед монстрів», і вказав пальцем. Вода у цьому регіоні вкрай бурхлива. Вітер дме із шаленою силою, збиваючи морські гребені на білу піну, бризкаючи водою в обличчя моряків, граючи із зором. Я вдивлявся в море багато хвилин і не бачив жодного морського монстра, тож не мав причин вірити тому, що вони казали. Тоді один з них закликав до Одіна. Молитва. Багато разів він повторював ім'я у Благанні. І тоді я також побачив на власні очі морське чудовисько. Велетенська змія, яка не підіймала голови над поверхнею, Втім, я бачив, як її тіло звивається і перевертається, воно було дуже довгим, ширшим за наш корабель і чорним за кольором. Морське чудовисько випорскувало воду в повітря, наче фонтан, а потім пірнало в глиб, підіймаючи хвіст, роздвоєний на кінці, як язик змії. Втім, він був величезним. Кожна частина хвоста була ширшою за найбільший пальмовий листок. Потім я побачив іншого монстра, і ще одного, і ще одного за ним. Здавалося, їх було четверо, хоча, можливо, шість чи сім. Кожен поводився так само, як і інші, вигинався у воді, випускав фонтан і підіймав велетенський роздвоєний хвіст. Побачивши це, мої супутники кричали до Одіна про допомогу, і чимало з них впали на коліна на палубі тремтячи. Воістину, я бачив на власні очі морських монстрів повсюди навколо нас у воді, а потім через деякий час вони зникли, і більше не з'являлись. Воїни Булівуфа повернулись до роботи, і ніхто не згадував про чудовиськ. Але я ще довго був наляканий. Гергер сказав, що моє обличчя зблідло, як у них, і розсміявся. «А що Аллах скаже на це?» – запитав він мене, і я не знайшов на це відповіді. Вечері ми причалили до берега і розпалили вогнище. Я запитав Гергера, чи морські монстри коли-небудь нападають на кораблі, і якщо так, то як саме це відбувається?» бо я не бачив голів цих чудовиськ». Той відповів, покликавши Ектгова, одного із шляхтичів та заступника Булівуфа. Ектгов був поважним воїном, який бував веселим лише коли сп'яніє. Гергер розповів, той знаходився на кораблі, який зазнав нападу. А Ектгов розповів свою чергу наступне. «Морські монстри», Більші за будь-що на суходолі, і більші за будь-який корабель у морі. І коли вони нападають, то підпливають під судно, здіймають його в повітря, відкидають вбік, як трісочку і розчавлюють своїм роздвоєним язиком. Екдгов сказав, що на його кораблі знаходилось тридцять чоловік, і лише він та ще двоє вижили завдяки милості богів». Екдог говорив звичайною манерою, яка для нього була дуже серйозною. І я повірив, він каже правду. Також він розповів, що місцеві впевнені, що монстри нападають на кораблі, бо хочуть злучитися з ними, помилково приймаючи їх за собі подібних. І саме з цієї причини мешканці півночі не будують занадто великих кораблів. Гергер сказав на додачу, що Ектогов – великий воїн, уславлений у боях, і що слід вірити в усе сказане. Протягом наступних двох днів ми пливли серед островів країни Данів, а на третій перетнули смугу відкритої води. Тут я боявся знову побачити морських монстрів, але вони не зустрілись, і ми врешті-решт прибули до території під назвою Венден. Ці землі гористі та грізні, і люди Булівуфа підходили до них із певним трепетом, принісши в жертву курку, яку кинули в воду так. Спочатку голову з носа корабля, а тулуб з горми біля Стернового. Ми не висадились одразу на цю нову землю Венден, а пливли вздовж узбережжя, пройшовши нарешті до королівства Родгара. Вперше я побачив його так. Високо на скелі, з якої відкривався видно бурхливе сіре море, стояла величезна велика зала з дерева, міцна та велична. Я сказав Гергару, що це чудове видовище, але той і весь загін на чолі з болівуфом стогнали та хитали головами. Я запитав чому і почув відповідь Родгара називають Родгаром марнославним а його велика зала – це ознака марнославної людини. Я запитав, чому так стверджується, через розмір та пишність? Бо справді, коли ми підійшли ближче, я побачив, що зала була багато прикрашена різьбленням та срібним оздобленням, яке з здалеку. «Ні», – пояснив Гергер, – «я кажу, що Ротгар марнославний через те», «Де він розташував поселення? Він кидає виклик богам, щоб ті вразили його, і вдає, ніби він, щось більше, аніж людина, тому і покараний. Ніколи я не бачив більш неприступної великої зали, тому й сказав, цю залу неможливо атакувати, як же Родгар може бути вражений? Той розсміявся з мене і відповів наступне». «Ви, араби, незліченно дурні і нічого не знаєте про світові закони. Ротгар заслуговує на нещастя, що спіткало його, і тільки ми можемо все врятувати, а, можливо, навіть і не ми». Ці слова спантеличили мене ще більше. Я подивився на Ектгова, заступника Булівуфа, і побачив, що він стоїть у човні з мужнім виглядом, а коліна у нього тремтять і не відпоривів вітру. Він боявся, всі боялись, а я не знав чому. Королівство Родгара в землі Венден В обід корабель витягнули на берег, і я благав Аллаха прощення за те, що не зміг помолитися. Адже я не міг зробити цього в присутності мешканців півночі, які вважали мої молитви прокляттям на їхні голови і погрожували вбити мене, якщо я молитимусь перед їхніми очима. Кожен воїн у човні вбрався у бойові шати, які виглядали так. Спершу чоботи та обмотки з грубої вовни, а поверх них каптан із важкого хутра, що сягав колін. Поверх цього вони вдягали кольчуги, які мали всіх, окрім мене, Кожен чоловік взяв меч і пристебнув його до пояса. Кожен взяв свій білий щит зі шкіри та списа. Кожен надів на голову шолом з металу або шкіри. У цьому всі чоловіки були однакові, за винятком болівуфа, який єдиний ніс меч у руці, настільки великим той був. Воїни дивились на велику залу Ротгара, дивуючись її блискучому даху та майстерній роботі, і погоджувались, що немає іншої такої у світі з її високими фронтонами та багатим різьбленням. Втім, в їхніх промовах не було поваги. Нарешті ми зійшли з корабля і вирушили дорогою, вимущеною каменем, вгору до великої зали. Брязкіт мечів і гуркіт кольчуг створювали добрячий шум. Пройшовши невелику відстань, ми побачили при дорозі відрубану голову вола, насаджену на палицю. Цю тварину вбили зовсім недавно. Мої супутники зітхнули і дуже засумували через цей знак, хоча для мене він не мав значення. Я вже звик до звички вбивати якусь худобину при найменшому хвилюванні чи роздратуванні. Втім, ця голова мала особливе значення. Болівуф відвів погляд у бік, через поля земель Гродгара, і побачив там самотню фермерську хату, звичну для цих країв. Стіни цієї хати були дерев'яними, замазаними сумішю з багна та соломи, яку доводилось поновлювати після частих дощів. Дах також був із соломи та дерева. Всередині таких будинків лише земляна долівка, вогнище та тваринний гній, бо селяни сплять разом із худобою заради тепла їхніх тіл, а потім палять гній у вогнищах. Болівуф наказав нам йти до тієї ферми, тож ми вирушили через поля, Зелені, мокрі та грузькі під ногами. Раз чи двічі загін зупинявся, щоб оглянути землю, перш ніж йти далі. Але нічого важливого не знаходилось. Я сам не бачив нічого. Втім, знову болівуф зупинив загін і вказав на темну землю. Воістину, я побачив на власні очі чіткий відбиток стопи, навіть багатьох стоп. Вони були пласкими та потворнішими за все, що відоме у світі. Біля кожного пальця гострий слід від кігтя або рогового нігтя. За формою слід здавався людським, але водночас ніби й не належав людині. Я бачив це на власні очі і навряд чи у той момент довіряв своїм очам. болівув та його воїни похитали головами. Я чув, як вони знову і знову повторювали одне слово «Вендол» або «Вендлон» чи щось подібне. Значення його мені було невідоме, і я відчував, що Гергера зараз не варто розпитувати, адже він сам був наляканий не менше за інших. Ми рушили далі до ферми, час від часу, бачучи на землі більше таких позористих слідів. Болівув і воїни йшли повільно, але це була обережність Ніхто не оголював зброї. Це був радше жах, якого я не розумів, втім чомусь відчував разом із ними. Нарешті ми дісталися фермерського житла і увійшли всередину. Там я побачив на власні очі, що лежав чоловік, молодий, статний. Його тіло було розірване на шматки. Тулуб тут, рука там, нога в іншому кутку. Кров стояла густими калюжами на підлозі, на стінах, на даху, на кожній поверхні. Її було так багато, що здавалось, ніби увесь дім пофарбували в червоний. Так само там була і жінка, роздерта по частинах. І дитина, хлопчик двох років або менше, чия голова була відірвана від плечей, лишаючи по собі закривавлений обрубок тулуба. Усе це я бачив на власні очі, і це було найстрашніше видовище, яке я коли-небудь споглядав. Мене вивернуло, і протягом години я відчував слабкість. Мене знову нудило. Ніколи я не збагнув вдачі північних людей, бо поки мені було зле, вони ставали спокійними та байдужими перед обличчям цього жаху. Вони розглядали побачене холоднокровно, обговорювали сліди кіхтів на кінцівках і спосіб розривання плоті. Велика увага приділялася тому факту, що всі голови зникли. Також вони зауважили найдиявольськішу рису, яку я й досі згадую з тремтінням. Тіло малого хлопчика було покусане якимись лютими зубами. М'яка плоть на задній частині стегна була вийдена. Також обкусана область плеча. Ось який жах я побачив на власні очі. Воїни Булівуфа з суворими обличчями похмуро позирали навколо, виходячи з ферми. Вони продовжували уважно оглядати м'яку землю довкола будинку, зазнаючи, що немає слідів кінських копит. Це було для них важливо. Я не розумів, чому, та й не надто придивлявся, бо все ще почувався слабким серцем і хворим тілом. Коли ми перетинали поля, Ектгов зробив знахідку такого роду. Це був невеликий шматок каменю, менший за дитячий кулак, грубо оброблений та відполірований. Усі воїни з'юрмилися навколо, щоб оглянути його, і я серед них». А потім побачив, що це тулуб вагітної жінки. Ані голови, ані рук, ані ніг. Тільки тулуб із сильно роздутим животом і двома відвислими налитими грудьми. Я вважав це надзвичайно грубим та потворним, але не більше. Проте мої супутники раптом збрідли і затремтіли, Їхні руки трусилися, коли вони торкалися його і врешті Бульву вкинув фігурку на землю та розбив її руків'ям меча на дрібній кам'яні уламки. Тоді кількох воїнів знудило прямо на землю. Загальний жах був дуже великим на мій подив. А потім вирушили до великої зали короля Ротгара. Протягом подорожі, що тривала майже годину, ніхто не вимовив ані слова. Кожен із воїнів, здавалось, був занурений у гіркі та болісні роздуми, проте вони більше не виявляли страху. Нарешті нас зустрів вершник оповісник і перегородив шлях. Він помітив зброю, яку ми несли, виправу загону та самого булівуфа, і вигукнув попередження. Герга сказав мені він жадає знати наші імена. «І досить різко до того ж. Булівуф відповів щось оповісникові, і за його тоном я зрозумів, що сам Булівуф не мав настрою для придворних люб'язностей». Гергер переклав. Булівув каже, що ми піддані короля Гіглака з королівства Ятлам, і ми прийшли з дорученням до короля Ротгара і хочемо з ним поговорити». А потім додав. Бульвуф сказав, що Ротгар – найдостойніший король, але Тонгергера передавав протилежне значення. Оповісник наказав нам йти до великої зали і чекати ззовні, поки він повідомить короля про наше прибуття. Ми так і зробили, хоча Бульвуфу та його людям таке поводження не сподобалось. Чути було бурмотіння та нарікання, бо зазвичай північних людей – Належить бути гостинним, а це не виглядало гречно – тримати гостей на дворі. Проте вони чекали, а також зняли зброю, мечі та списи, але не обладунки, і залишили її біля дверей зали. Саме приміщення було оточене з усіх боків кількома житлами на кшталт осель мешканців півночі. Вони були довгими. З вигнутими боками, як у трельборзі, але відрізнялись розташуванням, бо тут не було квадратів. Не було видно ані укріплень, ані земляних валів. Навпаки, від великої зали та довгих будинків навколо земля спускалась до простору рівнини. де виднілася ферма, а далі пагорби та узлісся. Я запитав Гергера, чиї це довгі будинки? І отримав відповідь. Деякі належать королю, інші його родині, наступні шляхтичам, а також слугам і нижчим членам двору. Він також додав, що це важке місце. Хоча цих слів я і не збагнув. Потім нам дозволили увійти до великої зали короля Родгара, яку я воістину вважаю одним із див світу – тим паче з огляду на її розташування в цій суворій північній країні цю залу люди ротгара називали гьрод бо місцеві дають людські імена речам свого життя будинкам човнам і особливо зброї кажу вам цей гюрот, велика зала Родгара, був таким же великим, як головний палац халіфа, і багатим на срібні та навіть золоті інкрустації, що є великою рідкістю на півночі. З усіх боків візерунки та орнаменти неймовірної майстерності. Справжній пам'ятник могутності та величі короля Родгара. Сам він сидів у далекому кінці зали гюрот у просторі настільки великому, що ми навряд чи могли його розгледіти. За його правим плечем стояв той самий оповісник, що зупинив нас. Він виголосив промову, яку Гергер переклав так. Ось мій король, загін воїнів з королівства Ятлам. Вони щойно прибули з моря, і їхній ватажок, чоловік на ім'я Булівув. Вони просять дозволу розповісти про свою місію, мій король. Не забороняй їм вхід, вони мають виправу ярлів, а їхній вождь, судячи з поведінки, могутній воїн. Вітай їх, як ярлів, король Ротгар». Так нам було наказано підійти до нього. Ротгар здавався людиною, що знаходилась на порозі смерті. Немолодий, волосся біле, шкіра вкрай бліда, а обличчя прооране з моршками горя та страху. Він дивився на нас із підозрою, примруживши очі. Можливо, він майже нічого не бачив, стверджувати не буду. Нарешті він заговорив, і Гергер сказав, що його слова були наступними. «Я знаю цього чоловіка, бо посилав за ним заради героїчного подвигу. Це булівув». І я знав його дитиною, коли мандрував водами до королівства Ятлам. Він син Гіглака, який був моїм ласкавим господарем, і тепер цей син приходить до мене в час моєї потреби та скорботи. Родгар наказав скликати воїнів до великої зали, принести дарунки та влаштувати святкування. Потім заговорив Буліву, і це була довга промова, яку Гергер мені не перекладав, Бо говорити під час мови Булівуфа було б виявом неповаги. Проте короткий зміст такий. Булівуф почув про біди Ротгара, йому шкода через ціна гаразди, і королівство його власного батька було зруйноване цими ж бідами. Він прийшов врятувати королівство Родгара від зла, що їх спіткало. Я все ще не знав, як північні люди називають це зло, і чим вони його вважають, хоча й бачив справу рук істот, які розривають людей на шматки. Король Ротгар заговорив знову, з певною поспішністю. З його манери я зрозумів, що він хоче сказати кілька слів до того, як прибудуть усі його воїни та ярли. Він промовив зі слів Гергара «Обулівув». Я знав твого батька, коли сам був молодим чоловіком, щойно зійшовши на трон. Тепер я старий, моє серце хворіє, голова схиляється, очі плачуть від сорому, визнаючи мою слабкість. Як бачиш, мій трон вже майже пустка, мої землі дичавіють. Що вчинили нечисті з моїм королівством, я не можу сказати. Часто вночі мої воїни які стають сміливими від напоїв, клянуться повалити нечистих. А потім, коли тьмяне світло світанку повзе туманними полями, ми бачимо всюди закривавлені тіла. Така скорбота мого життя, і я більше не буду про це говорити. Тим часом винесли лаву і поставили перед нами їжу. Я запитав Гергара, що це за нечисті, про яких говорив король? Той розсердився і сказав, щоб я ніколи більше про це не питав. Того вечора було велике святкування. Король Родгар із своєю королевою Вейлев у сукні, з якої стікало золото та коштовне каміння, головували над шляхтичами та воїнами королівства. Ці шляхтичі були жалюгідними. Старі люди, які пили занадто багато, багато хто каліка чи поранений, в очах кожного порожній погляд страху, і в їхніх веселищах також була порожнеча. Там був і син на ім'я Віглів, про якого я згадував раніше, той самий син Ротгара, що вбив трьох своїх братів. Цей чоловік був молодим та струнким, із білявою бородою та очима, які ніколи ні на чому не зупинялися, а постійно бігали туди-сюди». Він також ніколи не зустрічався поглядом із іншими. Гергар побачив його і сказав. Він – лис. Це означало, що син короля – слизька та мінлива людина з фальшивою поведінкою. Мешканці півночі вірять, що лисиця – це тварина, яка вміє набувати будь-якої подоби. Посеред розваг Ротгар відправив оповісника до дверей зали «Гюрот», і той повідомив, що цієї ночі туман не спуститься. Це оголошення принесло багато радості. Всі були задоволені, окрім Вігліфа. У певний момент той встав і сказав, «Я п'ю за честь наших гостей, а особливо за Булівуфа, хороброго та справжнього воїна, який прийшов допомогти нам у нашій біді» хоча це може виявитись занадто великою перешкодою для нього. Гергер прошепотів мені ці слова, і я вловив, що це і похвала, і образа в одному подиху. Усі погляди звернулись до болівуфа в очікуванні відповіді. Той встав, подивився на Вігліфа і сказав, «Я не боюсь нічого, навіть тієї нечисті, що повзає вночі, аби вбивати чоловіків у вісні». Я зрозумів, що це стосується вендолів, але Віглів зблід і вчепився у стілець, на якому сидів. «Ти про мене говориш?» – запитав син короля тремтячим голосом. Булівуф відповів так. «Ні, але тебе я боюсь не більше, ніж монстрів із туману». Молодий Віглів не вгавав, хоча король Ротгар наказав йому сісти. Молодик сказав усім присутнім шляхтичам, «Цей Булівуф, що прибув із чужих берегів, з вигляду має велику гордість і велику силу. Проте я влаштував випробування його відваги, бо гордість може засліпити очі будь-якій людині. І тут я побачив, що сталося. Сильний воїн, що сидів за столом біля дверей позаду Булівуфа, швидко підхопився» схопив списа і кинувся в спину Булівуфу. Все це сталося швидше, аніж людина встигне вдихнути повітря. Втім, Булівуф теж розвернувся, підхопив списа, і ним поцілив воїна прямо в груди, підняв його на руків'ї високо над головою і жбурнув об стіну. Так цей воїн був настромлений на спис, його ноги звисали над підлогою, смикуючись. Руків'я загрузло у стіні зали Гюрот. Воїн помер із стогоном. Тут зчинився великий шум. Булівув повернувся до Вігліфа і сказав, «Саме так я розправлятимусь з будь-якою загрозою». А потім Гергер негайно заговорив дуже гучно, роблячи багато жестів у мій бік. «Я був дуже збентежений цим» і, правду кажучи, очами прикувався до мертвого воїна, пришпиленого до стіни. І от Гергер повернувся до мене і сказав латиною, «Ти заспіваєш пісню для двору короля Ротгара. Всі цього бажають». Я запитав, «Що ж мені співати? Я не знаю жодної пісні». Він відповів, «Так». «Заспівай щось, що розважає серце». І додав, «Не говори про свого єдиного Бога». «Нікому немає діла до таких дрібниць!» «Воістину, я не знав, що співати, я не менастрель!» Минув час, поки всі дивились на мене, і в залі запала тиша. Потім Гергар підказав, «Заспівай пісню про королів та доблесть у битві!» «Я відповів, що не знаю таких пісень, але можу розповісти байку, яка в моїй країні вважається смішною та розважальною». На це він сказав, що це мій мудрий вибір. Тоді я і розповів їм, королю Родгару, його королеві Вейлев, його синові Вігліфу та усім присутнім ярлам і воїнам, історію про Капці або Касіма, яку знають усі. Я говорив легко і весь час посміхався. Спершу північні люди були задоволені, сміялися і плескали себе по животах. Але тут сталася дивна подія. Поки я продовжував розповідь, публіка перестала сміятися і поступово ставала дедалі похмурішою. Коли ж повість скінчилась, замість сміху панувала гнітюча тиша. Гергер усе пояснив. «Ти не міг знати, але це зовсім не та історія, над якою сміються. Тож тепер я мушу це виправити». І після цих слів... Він виголосив промову, яка, як я зрозумів, була жартом на мою адресу, почувся загальний сміх, і зрештою, святкування відновилося. Примітка автора. Історія про капція Букасіма є давньою в арабській культурі і була добре відома Ібн Фадлану та його співгромадянам у Багдаді. Ця історія існує в багатьох версіях, але якщо коротко. Абу Касім – багатий купець із Кнара, який хоче приховати своє багатство, щоб вигідніше торгувати. Аби здаватися бідним, він носить пару особливо паскудних, жалюгідних капців, сподіваючись обдурити людей. Але ніхто не піддається на це. Навпаки, оточуючі вважають його безглуздим і смішним. Одного разу Абука Сім укладає дуже вигідну угоду на скляний посуд і вирішує відсвяткувати це не бенкетом для друзів, а не великою егоїстичною розкішю, візитом до громадської лазні. Він залишає свій одяг і взуття в покої, де друг дорікає йому за зношені капці. Абукасім Сім відповідає, що вони ще послужать і йде митися. Тим часом до лазні приходить впливовий суддя, який роздягається, залишаючи пару елегантних капців. Коли Абу-Касім виходить, він не знаходить своїх старих, бачить на їхньому місці нові і прекрасні, і припустивши, що це подарунок від друга, взуває їх і йде. Коли суддя виходить, то бачить, що його взуття зникло. Він знаходить лише пару зношених капців, і всі знають, що такі належать скнарі Абу Касіму. Суддя розлючений, слух посилають за зниклим взуттям, і незабаром його знаходять прямо на ногах злодія, якого тягнуть до суду і суворо штрафують. Абу Касім проклинає свою невдачу і, повернувшись додому, викидає нещасливі капці у вікно, де вони падають у каламутну річку. За кілька днів рибалки витягають улов і знаходять разом із рибою капці Абу Касіму. Цехи на підошві прорвали їхні сітки. Розгнівані, вони кидають мокрі капці у відкрите вікно, яке випадково виявляється вікном Абу Касіма. Взуття падає на щойно куплений скляний посуд і розбиває його вщент. Торговець розбитий горем і тужить так, як може тільки запеклий скнара. Він присягається, що ці кляті капці більше не завдадуть йому шкоди, і, щоб бути певним, йде в сад із лопатою і закопує їх. Налихо сусід бачить, як Абу Касім копає землю. Чорна робота, гідна лише слуги. Сусід припускає, якщо господар робить це сам, то для того, щоб закопати скарб. Йде до халіфа і доносить на Абу Касіма – Бо за законом будь-який скарб у землі належить халіфу. Абу Касіма викликають. І коли той повідомляє, що закопав лише пару старих капців, двірне самовиторе регоче з очевидної спроби купця приховати справжню мету. Халіф розгніваний тим, що його вважають дурним, і збільшує штраф. Абу Касім приголомшений вироком, але вимушений платити. І от Торговець, сповнений рішучості позбутися капці враз і назавжди, він вирушає далеко за місто і кидає їх у віддалений ставок із задоволенням спостерігаючи, як вони йдуть на дно. Але ставок живить міський водопровід, і зрештою капці забивають труби. Вартові, послані усунути засмічення, знаходять капці й упізнають їх, бо всі знають взуття цього розвісного скнари. Абу знову ведуть до халіфа за звинуваченням у забрудненні води, тож штраф стає все більшим. Капці йому повертають. Нарешті торговець вирішує спалити їх, але капці мокрі, тому він кладе їх на балкон просохнути. Собака бачить і починає з ними гратися. Один капець випадає з пащі летить на вулицю далеко внизу, де влучає в жінку, що проходила повз. Жінка була вагітною і сила удару спричиняє викидень. Її чоловік біжить до суду за відшкодуванням збитків, які призначаються в надмірному обсязі. І абукасім стає розореною і зламаною людиною, яка змушена платити й платити й платити. Хитра арабська мораль стверджує що ця історія ілюструє, яке зло може спіткати людину, що не змінює капці досить часто. Але, безперечно, підтекст казки про те, що людина не може скинути з себе певний тягар, і стривожив мешканців півночі. Кінець примітки. Ніч минула в подальших святкуваннях, і всі воїни Булі розважалися безтурботно. Я бачив, як син Віглів люто дивився на Булівуфа перед тим, як покинути залу, але той не звертав на нього уваги, віддаючи перевагу турботі рабинь та вільних жінок. Через деякий час я заснув. Вранці ж прокинувся від звуків молотків, і вийшовши з великої зали, Гюрот побачив, що всі люди королівства Ротгара працюють над обороною. Її облаштовували поспіхом. Коні підвозили купи паль, які воїни загострювали. Сам Буліву керував розміщенням оборонних споруд, креслив мітки на землі вістрям меча. Для цього він використовував не свій рундінг, а якийсь інший. Не знаю, чи була для цього певна причина. О півдні прийшла жінка, яку називали Янголом Смерті. Кинула кістки на землю, промовила над ними закляття – і оголосила, що цієї ночі прийде туман. Почувши це, Булівуф наказав припинити всі роботи і готувати великий бенкет. Всі люди погодились з цим і залишили працю. Я запитав Гергера, навіщо, а він відповів, що я ставлю забагато запитань. До того ж, я обрав невдалий час, бо він якраз хизувався перед білявою рабинею, яка тепло йому посміхалася. Пізніше того дня Болівов зібрав усіх своїх воїнів і наказав готуватися до бою. Вони покивали головами, побажали один одному удачі, поки готувався бенкет, який був схожий на попередній, хоча шляхтичів та ярлів Родгара було менше. Насправді я дізнався, що багато дворян не прийшли зовсім, побоюючись того, що станеться в залі юрод цієї ночі. Бо, здавалося, саме це місце було центром інтересу нечистих, і що вони жадали юрод або щось подібне. Я не був впевнений у значенні слів. Цей банкет не приносив мені задоволення через перечуття майбутніх подій. Проте сталася наступна подія. Один з літніх шляхтичів знав трохи латину – а також деякі іберійські діалекти, бо в молодості подорожував до кордовського халіфату, і я зав'язав із ним розмову. При цьому я вдав, ніби маю знання, яких насправді не мав. Він сказав мені наступне, «То ти і є той іноземець, що стане тринадцятим?» Я відповів, що так. Старий продовжив, «Ти мусиш бути надзвичайно хоробрим, і за твою мужність я вітаю тебе». «На це я відповів якоюсь вічливою дрібницею, мовляв, я боягуз порівняно з іншими супутниками Булівуфа, що взагалі-то було щирою правдою». «Неважливо», – вимовив старий, який був вже добряче на підпитку, випивши місцевого алкоголю, огидної речовини, яка зветься медом, надзвичайно, надзвичайно міцної. «Ти все одно хоробра людина», – Разнаважився зустріти вендолів. Тут я зрозумів, що нарешті вдасться дізнатися щось суттєве. Я повторив старому приказку, яку мені сказав Гергер. «Худоба гине, друзі гинуть, і я сам помру. Але одне ніколи не вмирає. Це добра пам'ять про людину». Старий беззубо захихотів. Йому було приємно, що я знаю цю приказку. Він сказав «Це так». Але вендоли теж мають свою славу. Я відповів із повною байдужістю. Справді? Мені про це невідомо. На що старий відповів, що я іноземець, і що він згоден просвітити мене? І розповів наступне. Назва Вендол або Віндон дуже давня, така ж давня, як і будь-який народ північного краю. І вона означає «чорний туман». Місцеві так називають імлу, яка під покровом ночі приносить чорних нечистих, що вбивають і їдять людську плоть. Ці істоти волохаті й огидні на дотик і запах, вони люті й хитрі, не розмовляють людськими мовами, проте спілкуються між собою, завжди приходять із нічним туманом і зникають вдень. Куди саме? Жодна людина ще не наважилась прослідкувати. Старий сказав, «Дізнатися, де живуть нечисті чорного туману, можна багатьма способами. Час від часу вершники можуть полювати на оленя з собаками, переслідуючи його багато миль через ліси та поля. І от олень добігає до якогось болотистого плеса чи смердючого болота, і там він зупиняється». Воліючи бути розірваним псами на шматки, аніж увійти в ту огидну місцевість, так ми дізнаємось про межі, де живуть вендоли, і знаємо, що навіть звірі туди не заходять. Я висловив надмірне здивування його розповіддю, аби витягнути зі старого більше. В цей момент гергер побачив мене і подивився дуже погрозливо. Втім, я не звернув на це ніякої уваги. Тим часом старий продовжував. У давні часи чорного туману боялися всі мешканці півночі в усіх краях. З часів мого батька, і його батька, і батька його батька, ніхто не бачив чорного туману, і деякі молоді воїни вважали нас старими дурнями за те, що ми пам'ятаємо стародавні перекази про жах та спустошення. Проте вожді в усіх королівствах, навіть у Норвегії, завжди повинні бути готові до повернення чорного туману. Всі наші міста і фортеці захищені з боку суходолу. З часів прадіда, мого батька, наші народи діють саме так, хоча ми ніколи не бачили чорного туману. А от тепер, він повернувся. Я запитав «Чому?» і Старий, стишивши голос, відповів «Повернувся через марнославство та слабкість Родгара, який образив богів своєю безглуздою пишністю і спокусив нечистих розташуванням своєї великої зали, яка не має захисту з боку суходолу. Ротгар старий і знає, що його не пам'ятатимуть за виграні битви». Тому він збудував цю розкішну залу, про яку говорить увесь світ, щоб потішити своє самолюбство. Король поводиться як бог, але він людина. Тому боги відправили чорний туман, щоб повалити його і навчити смиренності. Я сказав старому, що, можливо, Ротгара недолюблюють у королівстві. Він відповів так. «Немає людини настільки доброї, щоб бути вільною від усього зла і настільки поганої, щоб не вартувати нічого. Ротгар справедливий король, і його народ процвітав усе його життя. Мудрість і багатство його правління тут, у залі Юрот, і вони величні. Єдина його провина в тому, що король забув про оборону, адже існує приказка. Людина ніколи не повинна відходити від своєї зброї ні на крок. У Родгара немає зброї, він беззубий і слабкий. Тому чорний туман вільно сочиться по землі. Я хотів дізнатися більше, але старий втомився, відвернувся і незабаром заснув. Воїстину, їжі та напоїв на банкеті Ротгара було вдосталь, і багато ярлів та шляхтичів вже куняли. Про стіл, скажу так. Кожен мав скатертину, тарілку, ложку та ніж. Страва складалася з вареної свинини та козлятини. Трошки риби, бо мешканці півночі набагато більше люблять варене м'ясо, аніж смажене. Також вдосталь капусти та цибулі, яблук і лісових горіхів. Мені дали солодкувати м'ясисте м'ясо, якого я раніше не куштував. Мені сказали, що целось або «рейндір», септо «північний олень». Жахливий, брудний, напізваний медом, виготовлявся саме з меду, який забродив. Це найкисліша, найчорніша і найогидніша бурда, яку коли-небудь вигадувала людина. Але міцна понад усіляку міру. Кілька ковтків, і світ йде обертом. Але я не пив, хвала Аллаху! Тут я помітив, що булів, і всі його люди тієї ночі не пили, або дуже помірно. І Ротгар не сприйняв це як образу, а навпаки визнав природним порядком речей. Тієї ночі не було вітру, свічки та полум'я в залі Юрот не михтіли, проте було вогко і холодно. Я бачив на власні очі, як на дворі з пагорбів котився туман, Затуляючи срібне світло місяця і огортаючи все темрявою. Коли ніч стала глибшою, король Ротгар та його королева пішли спочивати, масивні двері зали гіроти зачинили на засуви, а шляхтичі та ярли, що залишились всередині, впали в п'яне забуття і голосно захропли. Тоді булів та його люди все ще в обладунках. Пройшлись залою, гасячи свічки і стежачи за вогнищами. Вони робили так, щоб багаття горіли слабко і низько. Я запитав, що це означає, і Гергер звелів мені молитися за своє життя і вдавати ніби сплю. Мені навіть дали зброю, короткий меч, але це мало мене втішило. Я не воїн, і добре це знав. Воістину... Всі люди вдавали, що сплять. Булівуф і його люди прилягли поруч із тілами ярлів короля Родгара, які справді хропли. Скільки ми чекали, я не знаю, бо, здається, я і сам трошки поспав, але раптом прокинувся у стані неприродної гострої пильності. Я не був сонним, а миттєво напружився, все ще лежачи на ведмежій шкурі на підлозі великої зали. Стояла глибока ніч, свічки в залі ледь горіли, легкий вітерець шепотів у приміщенні і розхитував жовте полум'я. Потім я почув тихий звук, схожий на рохкання свині, принесене вітерцем, і відчув важкий сморід, наче від гнилого трупа місячної давнини, і дуже сильно перелякався. Ці звуки чи то рохкання, чи то риття, інакше я не можу назвати, буркотіння, хрюкання, сопіння. Ці звуки ставало гучнішими і збудженішими. Цей звук долинав ззовні, з одного боку зали. Потім я почув його з іншого, і потім з третього, і нарешті з четвертого. Воістину, зала була оточена. Я піднявся на одному лікті, Серце калатало і озирнувся навколо. Жоден з воїнів, що лежали, не ворухнувся. Проте я побачив Гергара, який лежав з широко розплющеними очима, і Булівуфа, який видавав хропіння, але теж не прикривав очі. З цього я зрозумів, що всі воїни чекають бою з вендолами, звуки яких наповнювали повітря. Присягаюсь Аллахом, не існує більшого страху, ніж у людини, яка не знає причин небезпеки, як довго я лежав на ведмежій шкурі, чуючи хрюкання вендолів і відчуваючи огидний запах, як довго я чекав невідомо чого, початку битви, яка в очікуванні здавалася страшнішою, ніж могла бути насправді, і ще згадав, що у місцевих є похвальна фраза яку вони вирізблюють на надгробках знатних воїнів. Він не втік від битви. Жоден із загону Булівуфа не втік тієї ночі. Хоча звуки і сморід були всюди навколо них. То гучніші, то тихіші, то з одного боку, то з іншого. І все ж вони чекали. Потім настала найстрашніша мить. Усі звуки стихли. Настала повна тиша, якщо не рахувати хропіння людей та тихого тріскоту вогню. Жоден з воїнів Булівуфа досі не ворухнувся. Аж раптом пролунав могутній удар у міцні двері залий гюрот. Вони розчинилися навстіж, порив смердючого повітря погасив усі вогні, і чорний туман увійшов до кімнати. Я не рахував їх, воїстину здавалося, що це тисячі чорних хрюкаючих тіней, хоча їх могло бути не більше п'яти чи шести. Величезні чорні постаті не дуже схожі на людей, але водночас людиноподібні. Повітря смерділо кров'ю і смертю. Мені було холодно понад усяку міру, і я тремтів, Проте жоден воїн досі не рухався. А потім, з несамовитим криком, що міг би розбудити мертвих, болі вов підхопився і змахнув гігантським мечем рундінгом, який свистів як розпечене полум'я, розсікаючи повітря. Воїни підхопились разом із ватажком, і всі кинулися в бій. Крики чоловіків змішувались із свинячим хрюканням та смородом чорного туману. В залі гірот панували жах, хаос та різанина. Сам я не мав хисту до бою, проте на мене напав один з цих монстрів. Він підійшов близько, і я побачив блискучі червоні очі, бо істину вони палали вогнем. Я відчув сморід, а потім мене підняли та жбурнули через усю кімнату, як дитина ж бурляє камінець. Я вдарився об стіну і впав на землю, був сильно приголомшений деякий час. Тож усе навколо здавалося швидше маревом, аніж правдою. Я чітко пам'ятаю дотик цих монстрів до мене, особливо те, що вони волохаті. Ці потвори туману мали довгу шерсть, як у кошлатого пса, і таку ж густу на всіх частинах тіла. І я пам'ятаю сморід з пащі того монстра, який мене відкинув. Битва тривала невідомо скільки, але припинилась миттєво. Чорний туман зник, вислизнув хрюкаючи сопучи та смердячи, залишивши по собі руйнування та смерть, масштаби яких ми не могли знати, поки не запалили нові свічки. Ось якими були наслідки бою. Загону Булівуфа троє померли, Ронет і Гальга, обидва Ярли та воїн Едгто. Першому розірвало груди, другому зламали хребет, Третьому відірвали голову таким чином, як ми всі бачили раніше. Усі ці воїни померли. Двоє інших були поранені – Гальтав і Ретель. Гальтав втратив вухо, а Ретель – два пальці на правій руці. Обидвоє не були смертельно поранені і не скаржились, адже у північних воїнів прийнято весело зносити бойові рани і понад усе цінувати те, що залишився живим. Щодо Булівуфа, Гергера та всіх інших, то вони були просякнуті кров'ю так, ніби скупалися в ній. А тепер я скажу те, у що багато хто не повірить, але так воно і було. Наш загін не вбив жодного з монстрів туману. Кожен із них вислизнув, дехто, можливо, смертельно поранений, але всі втекли. Гергер сказав так. Я бачив, як двоє несли третього, мертвого. Можливо, це правда, бо всі з цим загалом погодились. Я дізнався, що монстри туману ніколи не залишають своїх загиблих людям, а радше підуть на великий ризик, аби забрати їх. Так само вони докладають неймовірних зусиль, щоб забрати голову жертви. І ми ніде не знайшли голову Едгто. Монстри забрали її із собою. Тоді заговорив Булівув, і Гергер передав мені його слова. Дивіться, я зберіг трофей нічних кривавих справ, ось рука одного з нечистих. І справді, Булівув тримав руку одного з монстрів туману, відрубану по саме плече великим мечем Рундінгом. Усі воїни зюрмилися, аби оглянути її. Я побачив її такою. Рука здавалася невеликою, але з долонею аномально великого розміру. Передпліччя та плече не були такими здоровенними, хоча м'язи й сильні. Рука вкривалась довгою чорною сплутаною шерстю всюди, окрім долоні. Наостанок скажу, що сама рука смерділа так само, як і вся потвора, затхлим смородом чорного туману. Усі воїни привітали Булівуфа та його меч Рундінг, Руку нечистого повісили під кроквами великої зали Юрот, і всі люди королівства Родгара дивувалися їй. Так скінчилась перша битва з Вендолами. Події, що настали після першої битви Воістину, Люди півночі ніколи не діють, як істоти, наділені розумом і глуздом. Після нападу монстрів туману та того, що булівув із своїм загоном і мною серед них відбився, люди королівства Родгара не зробили нічого. Не було ні святкувань, ні бенкетів, ні тріумфу, ні проявів радості. З усіх усюд люди королівства сходились, аби подивитись на відрубану руку нечистого, що висіла у великій залі, і зустрічали це видовище з великим подивом і зачаруванням. Але сам Ротгар, напівсліпий, старий, не виявив жодного задоволення. Він не підніс Булівуфу та його людям дарунків, не влаштував бенкетів, не дав ні рабів, ні срібла, ні дорогоцінних шат, жодного знаку пошани. На протистояння будь якій радості, король зробив похмуре обличчя і здався урочистим, бо навіть наляканим ще дужче, ніж раніше. Я сам, хоч і не казав цього вголос, запідозрив, що Ротгар волів би повернутись в минуле до того, як чорний туман був розбитий. Булівуф поводився так само він не вимагав ані церемоній, ані банкетів, ні випивки, ні їжі. Шляхтичі ще доблесно полягли в нічній битві, поспіхом поклали в ями, накривши зверху дерев'яними дахами і залишили там на визначені десять днів. У цій справі відчувався поспіх. Проте лише під час поховання полеглих воїнів, булівув та його соратники виявили радість або дозволили собі посмішку. Згодом, провівши більше часу серед північних людей, я дізнався, що вони посміхаються будь-якій смерті в бою, бо це радість за померлу людину, а не за живих. Вони втішені, коли чоловік помирає смертю воїна. Також вони вірять у зворотне. Вони виказують сум, коли чоловік помирає у вісні або в ліжку. Про такого кажуть, він помер, як корова в соломі. Це не вважається образою, але є причиною для жалоби. Місцеві вірять, що те, як чоловік помирає, визначає його стан у потойбіччі, і цінують смерть воїна в бою понад усе. Солом'яна смерть – це ганьба. Про кожного, хто помирає у вісні, вони кажуть, що його задушила Маран – або нічна кобила, Мара. Ця істота жіночого роду, бо тут померти від руки жінки – це приниження понад усе. Також і померти без зброї – приниження. Тому воїн завжди спить із зброєю, щоб якщо Маран прийде вночі, та була під рукою. Рідко, коли місцеві чоловіки помирають від хвороби чи від немочі старечої – я чув про одного короля на ім'я Ане, який дожив до такого віку, що став як немовля. Беззубий, їв дитячу їжу, проводив усі дні в ліжку, п'ючи молоко з рогу. Але мені розповідали про це, як про щось вкрай незвичайне для північних земель. На власні очі я бачив небагатьох чоловіків, що дожили до справжньої старості. Я маю на увазі той вік, коли борода не просто біла, а випадає з підборіддя та обличчя. Деякі з їхніх жінок доживають до великих років, особливо ті старі, яких вони звуть янголами смерті. Цих баб вважають наділеними магічною силою. Вони загоюють рани, промовляють закляття, виганяють злих духів та передрікають майбутнє. Жінки північного народу не б'ються між собою, і я часто бачив, як вони втручаються у сварку, що назріває, або в дуель двох чоловіків, аби вгамувати їхній гнів. Це вони роблять особливо тоді, коли воїни отяжіли та зледащили від пияцтва, А таке трапляється часто. А зараз про напої. Мешканці півночі, які п'ють багато хмільного в будь-яку годину дня і ночі, на наступний день після битви не пили нічого. Рідко коли люди Ротгара пропонували їм кубок, але коли таке ставалось, від кубка відмовлялися. Це здалось мені дуже дивним. І врешті я заговорив про це з Гергером. Той знизав плечима у звичному для місцевих жесті байдужості. «Усі бояться», – пояснив він. Я запитав, навже є досі причина для страху? Він відповів так. «Усі знають, чорний туман повернеться. Мушу визнати, що я роздувся від пихи бойового чоловіка, хоча насправді знав, що не заслуговую на таку поставу. Мені було весело, що я вижив, а люди Ротгара ставились до мене, як до одного з загону могутніх воїнів». Я зухвало сказав, «Кому до того діло?» Якщо вони прийдуть знову, ми розіб'ємо їх вдруге. Справді, я тоді був марнославним, як молодий півник, і зараз мені ніякого згадувати свою бундючність». Гергер відповів. «У королівстві Ротгара немає воїнів чи ярлів, здатних битися. Всі вони давно мертві, і ми самі мусимо захищати край. Вчора нас було тринадцятеро, сьогодні десять. Із цих десяти двоє поранені і не можуть битися на повну силу. Чорний туман розгніваний, і він буде жахливо мститися. Я сказав Гергару, який і сам дістав дрібних ран у сутичці, хоча вони не були такими лютими, як сліди пазурів на моєму обличчі, які я носив із гордістю, що сам я не боюсь нічого, що можуть вчинити демони. Він різко відповів, що я араб, і нічого не розумію в звичаях півночі, і додав, що помста чорного туману буде страшною. Він сказав, «Вони повернуться як Коргон». Я не знав значення цього слова. «Що таке Коргон?» На що він відповів? «Яскравий дракон, що спускається з неба». Це здалось мені вигадкою, але я вже бачив морських чудовиськ саме тоді, коли мої компаньони казали, що такі звірі справді існують. А ще я бачив напружене і втомлене обличчя Гергара, і зрозумів, він вірить у яскравого дракона. Тому я й запитав, коли прийде Коргон? Можливо, сьогодні вночі, вимовив Гергар. Воістину, поки він це говорив, я бачив, що булівув, Хоча й зовсім не спав уночі і мав червоні від втоми очі, знову керував будівництвом оборони навколо зали Юрод. Працювали всі в королівстві діти, жінки, старі та раби. Булівуф із помічником Ектговом наглядали ось що вони зробили. По периметру Юрт та прилеглих будівель житла короля Ротгара, його шляхтичів. Грубих халуп рабів та осель найближчих до моря фермерів, Булівуф звів щось на кшталт огорожі з перехрещених списів та паль із загостреними кінцями. Цей паркан був не вище плечей чоловіка. І хоча вістря здавались гострими та грізними, я не бачив користі в такому захисті, бо людина могла легко перелізти через нього. Я сказав про це Гергеру, а він назвав мене дурним арабом, адже знаходився в кепському гуморі. Тим часом звали ще одну лінію оборони. Рів зовні від частоколу на півтора кроки далі. Цей рів був дуже дивним. Він був не глибоким і ніколи не вище колін чоловіка, а часто й менше. Виритий він був нерівно, десь мілко, десь глибше, з невеликими ямами. Подекуди в землю були встромлені короткі списи вістрями до гори. Цінність цього рову я розумів не краще за паркан, але не став питати Гергера, знаючи його настрій. Замість цього я допомагав як міг, перервавшись лише раз, аби розважитись за рабиною зазвичай місцевих, бо після збудження від нічної битви та денних приготувань я був вельми енергійним. Під час моєї подорожі з булівуфом та його воїнами вгору Волгою Гергер -Гер казав, що невідомим жінкам, особливо привабливим чи звабливим, не слід довіряти. Він розповідав, що в лісах і диких місцях північного краю живуть жінки, яких звуть лісовицями. Ці лісовиці заманюють чоловіків своєю вродою і лагідними словами, але коли чоловік підходить до них. Він виявляє, що вони порожні зі спини і є лише примарами. Тоді лісовиці накладають закляття на спокушеного чоловіка, і він стає їхнім бранцем. Гергер так застерігав мене, і, воистину я підходив до тієї рабині з острахом, бо не знав її. Я торкнувся рукою її спини, і вона засміялась, бо знала причину цього. Я хотів переконатись, що вона не лісовий дух. Тоді я почувався дурним і проклинав себе за віру в язичницькі забобони. Втім, я зрозумів, якщо всі навколо вірять у щось особливе, то ти і сам відчуєш спокусу поділити цю віру, як це сталося зі мною. Жінки півночі такі ж бліді, як і чоловіки, і такі ж високі. Більшість з них дивилися на мене згори вниз. Мають блакитні очі, носять дуже довге волосся, але воно тонке і легко заплутується. Тому вони збирають його на шиї та голові. Для цього вигадали усілякі собі застіпки та шпильки з орнаментованого срібла або дерева. Це їхня основна прикраса». Також дружина багатого чоловіка носить ланцюги із золота та срібла на шиї, як я вже казав раніше. Так само вони полюбляють браслети зі срібла у формі драконів і змій, які носять на руці між ліктем і плечем. Місцеві візерунки складні та переплетені, ніби зображують сплетіння гілок дерев або змій. І ці малюнки надзвичайно гарні. Чоловіки півночі вважають себе тонкими знавцями жіночої вроди. Але, чесно кажучи, всі їхні жінки здавалися моїм очам занадто виснаженими. Їхні тіла складалися з самих кутів та гуль від кісток. Обличчя теж костисті, а вилиці високі. Ці якості північні чоловіки цінують і вихваляють, Хоча така жінка в місті миру не привернула б жодного погляду і вважалася б не кращою за напівголодного пса з ребрами, що стирчать. У жінок півночі ребра стирчать саме таким чином. Не знаю, чому вони такі худі, бо їдять жадібно і так само багато, як чоловіки, проте плоті на їхніх тілах не більше є». Також жінки не виявляють жодної покірності чи скромної поведінки. Вони ніколи не носять паранджі і можуть справити потребу в громадських місцях. Так само сміливо вони будуть сміливо домагатися будь-якого чоловіка, який їм припав до душі. Ніби вони самі чоловіки, і воїни їх за це ніколи не сварять. Так буває навіть, якщо жінка – рабиня, бо, як я вже казав, Мешканці півночі дуже добрі та поблажливі до своїх рабів, особливо до рабинь. Протягом дня я чітко бачив, що оборона Булівуфа не буде завершена до настання темряви, ані частокіл, ні мілкий рів. Булівуф бачив це також і звернувся до короля, який покликав стару бабу. Та, сморщена із бородою, як у чоловіка, вбила вівцю і розклала нутрощі на землі. Потім довгий час співала якусь пісню закляття і підносила багато благань до неба. Я все ще не питав Гергара про це через його настрій. Замість цього я спостерігав за іншими воїнами болі Уфа, які дивились на море. Води були сірими і неспокійними, небо свинцевим, але в бік суходолу дув сильний бриз. Це задовольнило воїнів, і я здогадався про причину. Морський вітер, що дме суходіл, не дасть туману спуститися з пагорбів. Ось правда. З настанням ночі роботи над обороною припинилися, і на моє здивування Ротгар влаштував бенкет розкішних масштабів. Цього вечора, поки я спостерігав, Буллівов, Гергер та всі інші воїни пили багато меду і розважались так, ніби не мали жодних турбот у світі, Бавились з рабинями, а потім усі поринули в тяжкий гучний сон. Тут я дізнався ще дещо. Кожен із воїнів Полівуфа обрав собі з-поміж рабинь, ту, якій надавав перевагу, хоча й не відмовлявся від інших. На підпитку Гергер сказав мені про жінку, яку обрав. «Вона помре зі мною, якщо буде треба». Із цього я зрозумів, що кожен із воїнів обрав жінку, яка піде за ним на погребальне вогнище, і з цією жінкою вони поводились вічливіше та уважніше, ніж з іншими. Адже загін булівуфа гості в цій країні, і не мали власних рабинь, яких родичі могли б змусити виконати їхню волю. На початку мого перебування тут – Жінки півночі не наближались до мене через мою темну шкіру та волосся, але навколо було багато шепоту, поглядів у мій бік та багато посмішок. Я бачив, що ці жінки без паранджі час від часу все ж робили подобу завіси своїми руками, особливо коли сміялися. Тоді я запитав Гергера, чому вони так роблять? бо не хотів поводитись супереч північним звичаям. Гергер відповів так. «Жінки вірять, що араби подібні до жеребців, бо чули таку приказку. Це не здивувало мене, і от з якої причини. В усіх землях, де я мандрував, і так само в круглих стінах міста миру, воїстину, в кожному місці, де люди збираються і створюють суспільство, я зрозумів. По-перше... Народи кожної землі вважають свої звичаї доречними, правильними і кращими за будь-які інші. По-друге, будь-який чужинець, чоловік чи жінка вважається нижчим у всьому, окрім справи продовження роду. Так турки вірять, що перси обдаровані коханці. Перси благоговіють перед чорношкірими народами, а ті в свою чергу перед кимось іншим. І так це триває. Іноді через розміри статевих органів, іноді через витривалість, а іноді через особливу вправність чи пози. Я не можу сказати, чи справді північні жінки вірять у те, про що говорив Гергер, але, воїстину, я виявив, що вони були вельми вражені моїм обрізанням, бо ця практика невідома серед них, оскільки вони брудні язичники». Що ж до манери самого акту, то ці жінки галасливі та енергійні, і пахнуть так, що я був змушений затримувати подих на весь час. Ще вони схильні борсатись і викручуватись, дряпатись, кусатися, так що чоловіка, як кажуть місцеві, може викинути із сідла. Щодо мене, то я вважав усю цю справу радше болем, ніж задоволенням. Чоловіки кажуть про цей акт, я бився з тією чи іншою жінкою, і з гордою показують свої синці та садна товаришам, наче це справжні бойові рани. Втім, самі ніколи не завдають шкоди жодній жінці, наскільки я можу судити. Тієї ночі, поки мої супутники спали, я був надто наляканий, щоб пити чи сміятися, бо боявся повернення вендолів. Проте вони не повернулись, і я теж зрештою заснув хоча й не без тривоги. Наступного дня вітру не було, і всі люди королівства Ротгара працювали з відданістю і страхом. Всюди говорили про Коргона і про впевненість у тому, що він нападе вночі. Рани від пазурів на моєму обличчі тепер боліли, бо вони стягувались, коли гоїлись, і нили щоразу, як я ворошив ротом, щоб поїсти чи заговорити». Також правда, що моя воїнська лихоманка минула. Я знову боявся, і мовчки працював пліч-опліч із жінками та старими. Ближче до полудня мене відвідав той старий беззубий шляхтич, з яким я розмовляв у банкетній залі. Цей старий вальможа розшукав мене і сказав латиною «Я хочу поговорити з тобою». Він відвів мене на кілька кроків від тих, хто працював над обороною. А потім почав старанно оглядати мої рани, які насправді не були серйозними, і, оглядаючи ці порізи, сказав «У мене попередження для твого загону. У серці Ротгара панує неспокій». Це він сказав латиною. «А в чому причина? Поцікавився я». «Це оповісник, а також син Віглів, який шепоче на вухо королю», – сказав старий шляхтич а також друг Вігліфа. Син каже батькові, що Булівуф і його загін планують вбити короля і правити королівством. Але це неправда, сказав я, хоча й не знав цього напевно. По щирості, я й сам час від часу задумувався над цим. Булівуф був молодим і повним сил, а Родгар старим і слабким, і хоча звичай мешканців півночі дивні, Тім істина в тому, що всі люди однакові. Оповісники віглів заздрять Булівуфу. Говорив мені старий, вони отруюють повітря у вухах короля. Усе це я розповідаю тобі, щоб ти передав своїм супутникам бути обережним, бо це справа гідна Василіська. Потім він оголосив мої рани незначними і пішов геть. Втім, він повернувся ще раз, щоб сказати «Друг Вігліфа – Рагнар» і пішов вдруге, більше не озираючись на мене. У великому сум'яті я копав і працював над обороною, поки не опинився поруч із Гергером. Його настрій був таким же похмурим, як і напередодні. Він привітав мене словами «Я не хочу чути запитань, дурня». Я сказав, що запитань у мене немає». І переказав те, що сказав мені старий шляхтич, а також сказав йому, що це справа гідна Василіска. Від цих слів гергер спохмурнів, почав лаятись і тупотіти ногами, а потім звалів мені йти з цим до булівуфа, той керував роботами на рові з іншого боку табору. Гергер відвів його вбік і швидко заговорив норвезькою, вказуючи на мене. Булівов, спохмурнів, почав лаятись і тупотіти ногою так само, як Гергер, а потім той передав мені питання. Булівов питає, хто такий друг Вігліфа? Чи сказав тобі, старий, як звати друга Вігліфа? Я відповів так, і що друга звати Рагнар. Почувши це, болівув і Гергер поговорили між собою, посперечались, а потім Булівов пішов залишивши мене з іншим. «Все вирішено?» – вимовив Гергар. «Що саме?» – поцікавився я і отримав пораду «тримати зуби разом». Це північний вислів, що означає «небазікай». Так я повернувся до своєї праці, розуміючи не більше, ніж на початку. Я знову подумав, що ці чоловіки – найбільш нелогічні і найдивніші люди на світі» бо в жодній справі не поводяться так, як очікуєш від розумних істот. Втім, я працював над їхнім безглуздим парканом і мілким ровом, спостерігав і чекав. Під час пообідньої молитви я помітив, що Гергер обрав собі місце для роботи поруч із кремезним велетенським юнаком. Вони деякий час працювали пліч-опліч пліч у рові, і мені здалось, що Гергер навмисне кидав землю в обличчя юнакові, який був на голову вище за нього, і до того ж молодший. Юнак протестував, і Гергер вибачався, але невдовзі знову починав кидати землю. І знову вибачався. Юнак врешті-решт розлютився, його обличчя почервоніло. Минуло зовсім небагато часу, перш ніж Гергер знову кинув землю. Хлопець відпльовувався і був украй розгніваний. Він закричав на Гергера, який пізніше розповів мені їхню розмову, хоча зміст був зрозумілий і без того. Юнак сказав, «Ти риєш, як пес!» Гергер відповів, «Ти називаєш мене псом?» На це юнак додав, «Ні, я сказав, що ти риєш, як пес, недбало розкидаючи землю, як тварина». У відповідь отримав питання «То ти називаєш мене твариною?» Від чого юнак відмахнувся фразою «Ти неправильно зрозумів мої слова?» Щоб почути секундою пізніше «Справді, бо твої слова заплутані та боязкі, як у немічної старої баби. Ця баба побачить, як ти скуштуєш смерть», – сказав юнак і витягнув меч. От тоді Гергер оголив свій бо цим юнаком був той самий Рагнар, друг Вігліфа. Так я побачив втілення задуму Булівуфа у цій справі. Північні чоловіки надзвичайно чутливі та вразливі щодо своєї честі. У їхньому колі дуелі трапляються так само часто, як сечовипускання, а битва до смерті вважається звичайною справою. Вона може статися прямо на місці образи, або, якщо її проводять офіційно, Супротивники зустрічаються на роздоріжжі трьох доріг. Саме так Рагнар викликав Гергара на бій. У них такий звичай: у призначений час друзі та родичі дуелянтів збираються на місці битви і розстеляють на землі шкуру. Її закріплюють чотирма лавровими палями. Бій має відбуватися на шкурі, причому кожен чоловік повинен весь час тримати одну або обидві ноги на ній. Таким чином вони залишаються близько один до одного. Кожен з двох бійців приходить з одним мечем і трьома щитами. Якщо всі три щити чоловіка зламаються, він повинен битися без захисту, і битва триває до смерті. Такими були правила, що їх проказала стара баба Янгол Смерті, біля розстеленої шкури, навколо якої зібрались люди Булівуфа та люди королівства Родгара. Я сам був там, не надто близько до перших рядів, дивуючись, як ці люди забули про загрозу Коргона, яка так жахала їх раніше. Нікого не цікавило ніщо, окрім дуелі. Ось як проходив поєдинок між Рагнаром і Гергером. Останній завдав першого удару, оскільки його викликали, і його меч сильно задзвенів об щит Рагнара. Я дуже боявся за Гергера, оскільки його супротивник був набагато більшим і сильнішим за нього. І справді, перший удар Рагнара вибив щит із рук Гергера, і той попрохав свій другий щит. Битва розгорілася за пекло. Я один раз глянув на булівуфа, його обличчя було незворушним, а от віглів та оповісник з протилежного боку. Часто позирали на болі вуфа, поки тривав бій. Другий щит гергера теж був розбитий, і він узяв свій третій, останній. Гергер дуже втомився його обличчя було вологим і червоним від напруги. Однак рагнар бився легко, майже без зусиль. І от третій щит був розбитий, становище гергера здавалось відчайдушним. Принаймні так виглядало на коротку мить. Він сам стояв обома ногами міцно на землі, зігнувшись і хапаючи ротом повітря вкрай виснажений. Рагнар обрав цей момент, щоб напасти на нього, і тоді Гергер відскочив в бік, наче змахнув крилом птах, і меч юнака розсік порожнечу. І от... Гергер перекинув свій меч з однієї руки в іншу, бо ці чоловіки вміють битися обома руками однаково вправно і сильно. Гергер швидко розвернувся і одним ударом меча відрубав Рагнарові голову ззаду. Воістину, я бачив, як кров бризнула з шиї, а голова полетіла в натовп. А потім бачив на власні очі, що голова вдарилась об землю раніше за тіло. Потім... Гергар відступив, і тоді я зрозумів, що цей бій був удаваним, бо Гергар більше не сопів і не задихався, стояв без ознак втоми, і груди його не сіпались. Він тримав меч легко, і здавалось, ніби може вбити ще десяток подібних чоловіків. Він подивився на Вігліфа і сказав, «Вшануй свого друга, маючи на увазі поховання». Потім він мені пояснив, коли всі йшли з місця дуелі, що діяв на показ, аби Віглів знав, люди булі вуфа не просто сильні та сміливі, а ще й хитрі. Це налякає його ще більше, додав Гергар, і він не наважиться говорити щось проти нас. Я сумнівався, що його план матиме подібний ефект, але правда в тому, що мешканці півночі цінують підступність Більше за найпідступнішого хазарина, Ба навіть більше за найбільш брехливого бахеринського торговця, Для якого обман – це мистецтво. Винахідливість в бою та чоловічих справах вважається більшою чеснотою, Ніж просто сила воїна. Проте настрій у Гергера не покращився. Я бачив, що Булівув теж стояв похмурий. З наближенням вечора у високих пагорбах почав формуватися туман. Я подумав, що вони згадують загиблого Рагнара, який був молодим, сильним і хоробрим, і міг би знадобитись в майбутній битві. Гергер підтримав мої роздуми словами Від мерця нікому немає користі. Напад дракона Коргона. Із настанням темряви туман сповз із пагорбів, прокрадаючись між деревами, немов довгі пальці, і просочуючись через зелені поля до зали юрот, де чекали воїни Булівуфа. У роботі настала перерва. Воду з чистого джерела відвезли, аби наповнити мілкий рів. І тоді я збагнув сенс задуму. Вода приховувала кілки та глибокі ями роблячи цей рів підступною пасткою для будь-якого загарбника. Більше того, жінки Ротгара приносили з колодязя воду в козячих бурдюках і поливали нею огорожу, житла та всю поверхню зали. Також і воїни Булівуфа, будучи в обладунках, обливали себе водою з джерела. Ніч була вогкою і холодною, і я, вважаючи це за якийсь язичницький ритуал, намагався відмовитись – але марно. Гергер обіляв мене з голови до ніг, як і решту. Отож, я стояв, здригаючись від холоду, з мене текла вода. Воістину, я закричав від шоку, коли відчув холодну рідину, а потім зажадав пояснень. «Дракон дихає вогнем!» – відповів мене Гергер. А потім запропонував мені кубок меду, аби вгамувати дрижаки. Я випив той без вагань. Чому був вельми радий, ніч пройшла зовсім чорна, і воїни Булівуфа чекали на появу дракона. Всі погляди були звернені до пагорбів, що тепер зникли в нічному тумані. Сам Булівуф крокував уздовж укріплень із своїм великим мечем Рундінгом, тихо промовляючи слова підбадьорення своїм людям, усі чекали мовчки, окрім одного, помічника Ектгова. Цей Екдгов – майстер кидання сокири. Він встановив міцний дерев'яний стовп на певній відстані від себе і знову і знову вправлявся, кидаючи в нього сокиру. Йому принесли багато таких. Я нарахував п'ять чи шість за широким поясом, а інші він тримав у руках. Деякі лежали на землі навколо. Так само і Гергар натягував і перевіряв свій лук та стріли, як скельд бо ці двоє були найвправнішими стрільцями серед північних воїнів. Стріли тут мають залізні наконечники і виготовлені надзвичайно майстерно, дравки прямі, як натягнута нитка. У кожному в селі у таборі у них є людина, часто каліка, якого називають Альмсман той, хто живе з милостині. Він виготовляє стріли та луки для воїнів краю, і за це йому платять золотом, мушлями, або, як я сам бачив, їжею та м'ясом. Луки завдовжки майже з тіло чоловіка і зроблені з берези. Стріляють вони так. стріли відтягують до вуха, а не до ока, і тоді випускають. Сила пострілу така, що стріла може наскрізь пройти крізь тіло людини, не застрягши в ньому. Так само може пробити дерев'яну дошку завдовжки з кулак. Воістну, я бачив таку силу власними очима і сам намагався натягнути один із луків, але він виявився для мене занадто великим і неподатливим. Місцеві вправні в усіх видах війни та вбивства з використанням тієї зброї, яку вони цінують. Вони говорять про «лінії війни», що немає нічого спільного з шикуванням солдатів, бо для них усе зводиться до поєдинку одного чоловіка проти іншого. Ці лінії відрізняються залежно від зброї. Про широкий меч, яким завжди б'ють по колу і ніколи не колють, вони кажуть «Меч шукає лінію подиху», маючи на увазі шию і відрубування голови. Про спис стрілу, сокиру, кінжал та інші колючі знаряддя кажуть Ця зброя шукає лінію жиру. Цими словами вони позначають центральну частину тіла від голови до паху, рана на цій осєвій лінії означає неминучу смерть ворога. Також вони вважають за краще бити в живіт через те, що він м'який, аніж у груди чи голову. Воістину, булівув і весь його загін пильно вартували тієї ночі і я разом із ними, відчуваючи велику втому від цієї напруги. Невдовзі я вже втомився так, наче відбивав напад, хоча нічого ще не сталося. Місцеві ж не знали втоми і були готові до будь -чого. Справді, це найпильніші люди на світі, завжди готові до битви чи небезпеки. Вони не вбачають нічого виснажливого в такій варті, яка для них є звичною з народження. Вони повсякчас обачні і насторожені. Через деякий час я заснув, і Гергер розбудив мене вельми грубо. Я відчув сильний удар і свист повітря біля голови, а розплющивши очі, побачив стрілу, що тремтіла в дереві на волосину від мого носа. Цю стрілу випустив Гергер, і він разом з іншими насамовито реготав з мого переляку. Він сказав... Якщо спатимеш, пропустиш битву. Я відповів, що, на мою думку, це не буде великою бідою. Потім Гергер дістав свою стрілу, і, помітивши, що я образився на його витівку, сів поруч і заговорив по-дружньому. Цієї ночі він був налаштований жартувати, розділив зі мною кубок меду і мовив, скельд зачарований, і знову розсміявся. Скельд стояв неподалік, і Гергер говорив голосно, тож я зрозумів, що він має нас чути. Проте Гергер говорив латиною, якої той не розумів. Отож, можливо, була якась інша причина, якої я не знаю. Скельдо у цей час гострив на конечники стріл і чекав на бій. Я запитав Гергера, що означає «зачарований»? У відповідь «почув». Якщо він не зачарований... То, мабуть, стає арабом, бо щодня миє свою спідню білизну і тіло. Хіба ти цього не помітив? Я відповів, що ні. Гергер, сильно сміючись, додав, скельт робить це задля однієї вільної жінки, яка припала йому до серця. Заради неї він миється щодня і поводиться, як тендітний сором'язливий дурень. Ти справді цього не бачив?» Я знову відповів, що ні, а потім отримав питання «А що ж тоді ти бачиш?» від Гаргара?" і він розреготався над власним жартом, який я не міг оцінити, бо не мав настрою для сміху. Потім Гаргар додав «Ви, араби, занадто похмурі, постійно бурмочете, нічого вам не здається смішним». Тут я сказав, що він помиляється». А потім Гергер закликав мене розповісти якусь кумедну історію, і я розповів йому про проповідь одного відомого проповідника. Усі добре знають цю історію. Знаменитий проповідник стояв на кафедрі в мечеті, і звідусіль зібрались чоловіки та жінки, аби почути його шляхетні слова. Чоловік на ім'я Гамід вдяг Халат і Паранджу і сів серед жінок. Проповідник каже... Згідно з ісламом, не бажано, щоб чоловік чи жінка дозволяли волосся на лобку рости занадто довгим. Хтось запитав, а наскільки довгим – це занадто? О, проповіднику! Усі знають цю історію. Це грубий жарт, звісно. Проповідник відповів, що волосся не повинно бути довшим за ячмінне зерно. Тоді Гамід прошепотів жінці поруч. Сестро, будь ласка, перевір, чи моє волосся недовше за ячмінне зерно?» Вона просунула руку під халат Гаміда, щоб помацати волосся, і торкнулася його чоловічого органа. Від несподіванки скрикнула. Проповідник це почув і вельми потішився. А потім продовжив. «Всі ви повинні вчитися мистецтву слухати проповідь так, як ця жінка». Адже самі бачите, як мої слова торкнулися її серця. А та, все ще вражена, відповіла. Вони торкнулись не мого серця, проповіднику, а торкнулись моєї руки. Гергер вислухав усю мою розповідь із кам'яним обличчям. Жодного разу не засміявся і навіть не посміхнувся. А коли я скінчив, просто запитав, що таке проповідник». На це я сказав, що він дурний мешканець півночі, який нічого не знає про те, що світ широкий. І от саме з цього він розсміявся, хоча сама байка його не розважила. Раптом скельд вигукнув, і всі воїни Булівуфа, і я серед них, повернулись до пагорбів за пеленою туману. Ось що я побачив. Високо в повітрі. Здалечку з'явилась сяюча вогняна цятка, схожа на палаючу зірку. Всі воїни бачили її. Почулось шепотіння та вигуки. Незабаром з'явилась друга, потім і ще одна, і ще. Я нарахував більше двадцяти, а потім припинив рахувати. Ці вогняні точки вишикувались в лінію, яка звивалася, наче змія, або воистину, як гнучке тіло дракона. «Будь готовий!» – сказав мені Гергер, додавши північне побажання удачі в бою. Я повторив йому ці ж слова, і він відійшов. Сяючі вогні були ще далеко, але вони наближались. Потім я почув звук, який сприйняв за грім Це був далекий гуркіт, що наростав у вогкому повітрі, як завжди буває в тумані. Бо, воїстину, у тумані людський шепіт можна почути за сто кроків так само чітко, наче тобі шепочуть прямо у вухо. Я спостерігав і слухав. Усі воїни Булі Вуфа міцніше стиснули зброю, теж спостерігаючи та слухаючи, як дракон Коргона мчить на нас серед грому та полум'я. Кожна палаюча точка ставала більшою, світилася зловісним червоним, Мерехтіла і облизувала повітря. Тіло дракона було довгим і сяючим, видовище вельми люте, проте я все ж не боявся, бо розумів, що це вершники зі смолоскипами. Так воно і виявилось. Невдовзі з туману вони й виринули, чорні тіні з піднятими смолоскипами, чорні коні, що пирхали й мчали вперед. Битва розпочалась. Тієї ж миті нічне повітря сповнилось жахливими криками та стогонами болю, бо перший натиск вершників припав на рів, і багато коней спіткнулись і впали, скидаючи вершників, а смолоскипи зашипіли у воді. Інші коні намагались перестрибнути через огорожу і нахромлювались на гострі палі. Частина частоколу спалахнула, воїни кидались в усі боки. І тут я побачив, як один з вершників проїхав крізь палаючу секцію огорожі і вперше чітко розглядів Вендола. Я побачив ось що. На чорному коні сиділо щось людиноподібне у чорному із головою ведмедя. Мене пройняв такий жах, що я злякався, чи не помру на місці, бо ніколи не бачив такого кошмару, але тієї ж миті... Сокира Ектгова глибоко врізалась в спину вершника. Той похитнувся і впав. Ведмежа голова відкотилася, і я побачив, що під нею голова людська. Швидко, як блискавка, Ектгов стрибнув на ворога, встромив тому ніж глибоко в груди, перевернув труп, витяг свою сокиру зі спини і побіг далі в бій. Я теж приєднався до битви, бо мене збив з ніг удар списа. Багато вершників вже знаходились всередині огорожі з палаючими смолоскипами. Деякі мали ведмежі голови, деякі – ні. Вони кружляли, намагаючись підпалити будинки та залу Юрот. Булівов та його люди доблесно билися. Я підвівся на ноги саме тоді, коли на мене помчав на коні один із монстрів туману. Воістину, я вчинив так. Твердо стояв на місці, піднявши списа вгору, і думав, що удар мене розірве. Проте спис пройшов крізь тіло вершника. Той жахливо закричав, але не впав із сідла і поїхав далі. Я ж опинився на землі, хапаючи ротом повітря від болю в животі. Але насправді я не був поранений, лише приголомшений на мить. Протягом усієї битви Гергер зі Скельдом випускали численні стріли. Повітря сповнилось їхнім свистом, вони часто влучали в ціль. Я побачив, як стріла Скельда пройшла крізь шию одного вершника і застрягла там. А потім, як обидвоє вони, пронизали вершника в груди і так швидко виймали нові стріли і стріляли знову, що в тілі того самого вершника... Невдовзі стерчало чотири стріли. Його крик був жахливим, але він все ж скакав далі. Втім, я дізнався, що Гергар і Скельд вважали це поганим способом ведення бою, бо місцеві чоловіки не бачать у тваринах нічого святого, тож для них правильне використання стріл – це вбивство коней, аби скинути вершника на землю. Вони кажуть про це так. Чоловік без коня – це лише пів людини, і вбити його вдвічі легше. Тому і діють без жодних вагань. Також я побачив ось що. У двір увірвався вершник, і пригнувшись до самої гриви свого скакуна, підхопив тіло чудовиська, яке забив Екдгов, закинув його на шию тварині і помчав геть. Бо, як я вже казав, ці монстри із туману ніколи не залишають своїх мертвих, щоб їх не знайшли при ранковому світлі. Битва тривала досить довго при світлі заграви, що пробивалася крізь туман. Я бачив, як Гергар зійшовся в смертельному поєдинку з одним з демонів. Підхопивши свіжий спис, я глибоко встромив його в спину істоти. Гергар, стікаючи кров'ю, підняв руку на знак подяки і знову ринувся у бій. У тумить. Я відчув велику гордість, спробував витягнути спис, але поки це робив, мене відкинув вбік бік якийсь вершник, що пролітав повз. І відтоді я насправді мало що пам'ятаю. Я бачив, як одне з помешкань шляхтичі Вродгара палало язиками полум'я, але полита водою зала рот залишалась недоторканою, і я радів так, ніби сам був мешканцем півночі. Ось такими були мої останні думки перед забуттям. На світанку я прокинувся від того, що хтось омивав мені обличчя. Мені було приємно від цих ніжних дотиків. Втім, незабаром я побачив, що за мною доглядає собака, який лизав мені щоки. Я відчув себе п'яним дурнем і був вельми осороблений тим, що сталося. Потім зрозумів, що лежу в рові, де вода була червоною, як сама кров. Я підвівся і пішов через задимлене подвір'я, повз сліди смерті та руйнування. Земля просякнулась кров'ю, наче після дощу. Всюди стояли калюжі. Я бачив тіла вбитих шляхтичів, а також мертвих жінок і дітей. Бачив і трьох чи чотирьох, чиї тіла обвуглились від вогню. Ці мерці лежали всюди, і мені доводилось дивитись під ноги, щоб не наступати на них. Так густо вони були розсіяні. Щодо оборонних споруд, то більша частина частоколу згоріла. В інших місцях на палях застигли проколені коні. Повсюди смолоскипи. Жодного з воїнів булівув, а я не бачив. З боку жителів Родгара не було чути ні криків, ні плачу, бо мешканці півночі не оплакують смерть. Навпаки, у повітрі панувала незвична тиша. Я чув спів півня та гавкіт собаки, але жодного людського голосу при денному світлі. Потім я увійшов до великої зали Юрот і знайшов там два тіла, покладені на очерет з шоломами на грудях то був скельд, ярл булівуфа і хельфдан, раніше поранений, а тепер холодний і блідий. Обидва мертві. Ще знаходився Ретель, наймолодший із воїнів, який сидів прямо в кутку. За ним доглядали рабині. Ретель був поранений до того, але отримав і нове поранення в живіт, і крові було багато. Певно, це завдавало йому нестерпного болю. Проте сам воїн виглядав бадьорем, усміхався та дражнив рабинь, щіпаючи їх за груди та сідниці, а ті сварили його за те, що він відволікає їх від перев'язки. Ось як вони лікують рани залежно від природи. Якщо воїна поранено в кінцівку, руку чи ногу перетягують джгутом, а на рану кладуть тканину, проварену в окропі. Ще мені казали, що в рану можуть покласти павутиння або клаптики ягнячої вовни, щоб загустити кров і зупинити її але цього я ані разу не бачив. Якщо воїна поранено в голову чи шию, рабині вимивають рану і оглядають її. Якщо шкіра розірвана, але білі кістки цілі, то про таку рану кажуть «дрібниця». Але якщо кістки тріснули або були розбиті, кажуть «його життя витікає і скоро втече». Якщо воїна поранено в груди, вони мацають його руки з ногами, і якщо ті теплі, кажуть «дрібниця». Але якщо воїн кашляє або блює кров'ю, кажуть «він говорить кров'ю» і вважають це вкрай серйозним. Людина може померти від кривавої мови, а може й ні, дивлячись, яка її доля. Якщо воїна поранено в живіт, його годують юшкою з цибулі та трав. Потім жінки нюхають рану, і якщо чують запах цибулі, то кажуть, у нього юшкова хвороба, і всі розуміють, воїн помре. Я на власні очі бачив, як жінки приготували подібну юшку для Ретеля, і той випив чимало. Рабиня понюхала його рану і відчула запах цибулі. Почувши це, Ретель розсміявся, відпустив якийсь жарт і зажадав меду. Коли йому принесли напій, воїн не виявив жодного сліду тривоги. Тим часом Булівов, їхній ватажок, та всі його воїни радились в іншій частині великої зали. Я приєднався до них, але ніхто мене не привітав. Гергер, чиє життя я врятував, не звернув на мене уваги, бо усі були занурені в похмуру розмову. Я вже трохи вивчив норвезьку, але не настільки, щоб зрозуміти – Тихі і швидкі слова. Тому відійшов, випив меду і відчув, як завиває усе тіло. Потім прийшла рабиня омити мої рани. Це був поріз на гомілці та ще один на грудях. Я не відчував болю від цих ран, поки вона не взялася за лікування. Місцеві промивають і рани морською водою, віруючи, що вона має більш цілющу силу, аніж джерельна. Таке промивання вельми болісне. Воістину я застогнав, і від цього Ретель розсміявся і сказав рабині, «Він просто араб!» І тут мені чомусь стало соромно. Також місцеві промивають рани підігрітою коров'ячою сечею. Від цього я відмовився. Мешканці півночі вважають коров'ячу сечу чудовою речовиною і зберігають її в дерев'яних діжках. Зазвичай варять, поки та не загустішає і не почне різати в носі, а потім використовують цю мерзенну рідину для прання, особливо грубого білого одягу. А ще мені казали, що іноді, коли плавання дуже довге і у команди немає запасів прісної води, кожен чоловік п'є власну сечу, і так вони виживають, поки не дістануться берега. Це розповідали. Але я, милістю Аллаха, ніколи цього не бачив. Нарешті до мене підійшов Гергер, бо нарада воїнів скінчилась. Від старань рабині мої рани палали вогнем, але я твердо вирішив триматися по північному Бадьоро, тому і сказав Гергеру, якими дрібницями ми займатимемось далі. Той подивився на мої рани і відповів, «Верхи всидиш». Я запитав, куди ми маємо їхати? І в ту ж мить вся моя бадьорість зникла, бо я відчув страшну втому і не мав сил ані на що, крім відпочинку. Гаргар -гар сказав, сьогодні вночі дракон атакує знову, але ми тепер заслабкі і нас замало, оборона спалена і зруйнована, дракон повбиває нас усіх. Це він промовив спокійно, а я перепитав, то куди ж ми їдемо? Я подумав, що через великі втрати булів із загоном збираються залишити королівство Родгара, я не мав нічого проти такої думки. Гергер сказав Вовк, що лежить у лігві, не здобуде м'яса, а сплячий чоловік перемоги. Це північне прислів'я, і з нього я зрозумів інший задум. Ми збираємось напасти верхи на монстрів туману там, де вони ховаються, в горах чи на пагорбах. Без особливого захвату я поцікавився, коли це буде. Гергар відповів, що всередині дня. Тут я побачив, як до зали увійшла дитина, тримаючи в руках якийсь кам'яний предмет. Гергар оглянув його. Це була ще одна безголова кам'яна фігурка вагітної жінки, роздута і потворна. Гергар вилаявся і випустив камінь з тремтячих рук. Потім покликав рабиню, яка взяла фігурку і кинула її у вогонь, де від жару камінь тріснув і розлетівся на руски. Ці уламки потім викинули в море. Ну, так сказав мені Гергер. Я запитав, що означає ця фігурка? І він відповів. Це образ матері тих, хто їсть мертвих. Вона панує над ними і спрямовує у цьому поїданні. І от потім я побачив, що булівув, який стояв посеред великої зали, дивиться вгору на руку однієї з потвор, що все ще висіла під кроквами. Потім він подивився на тіла двох своїх полеглих товаришів і на помираючого ретеля. Його плечі опустились, підборіддя схилилось до грудей, але потім воїн пройшов повз них до виходу, і я побачив, як він одягає обладунки, Бере меч і готується до нового бою. ПУСТЕЛЯ ЖАХУ. Булівуф звелів Привезти сімох міцних коней. І в ранній час дня ми виїхали з великої зали Родгара на рівнину, а звідти до далеких пагорбів. З нами також були чотири гончаки чисто білого кольору, величезні, яких я браче назвав вовками аніж псами. Настільки лютими вони здавались. Це й були всі наші сили нападу, і я вважав це занадто слабким кроком проти такого грізного противника. Проте мої супутники вирішили покладатись на несподіванку та хитрість. Крім того, за їхнім власним переконанням, кожен їхній воїн вартий трьох чи чотирьох будь-яких інших. Я не мав бажання вирушати у черговий військовий похід. І мене вельми дивувало, що мої супутники не поділяли мого почуття спричиненого втомою тіла. Гергер сказав на це так. Так воно завжди, і тепер, і у Вальгаллі. А це їхнє уявлення про рай. У цьому раю, який є для них великою залою, воїни б'ються від світанку до заходу сонця, а потім ті, хто загинув, оживають – всі разом вони бенкетують вночі з нескінченною їжею та питвом. Наступного дня вони знову б'ються, і ті, хто вмирає, знову оживають і знову бенкет. Така природа їхнього раю на віки вічні. Тому вони ніколи не вважають за дивне битися день за днем, поки перебувають на землі. Напрямок нашого руху визначився кривавим слідом, який залишили вершники, що відступали вночі. Попереду бігли пси, мчали уздовж червоного сліду, що сочився кров'ю. Лише раз ми зупинились на рівнині, аби підібрати зброю, впущену демонами. Ось яка вона була. Сокира з дерев'яним руків'ям і лезом з обтесаного каменю, прив'язаним до руків'я шкіряними ремінцями. Лезо цієї сокири було надзвичайно гострим, а сам камінь, оброблений з такою майстерністю, Наче це була якась коштовність, видочена для втіхи марнославства багатої пані, ось якою була якість роботи, і ця зброя здавалася грізною через свою гостроту. Ніколи раніше я не бачив подібного предмета. Гергер сказав, що вендоли роблять усі свої знаряддя та зброю з цього каменю, принаймні у це вірять місцеві мешканці. Ми швидко просувались вперед під гавкіт собак, і цей звук мене підбадьорював. Нарешті ми дістались пагорбів, ми в'їхали в них без вагань чи церемоній. Кожен із воїнів Буллівуфа був зосереджений на своїй меті. Це був загін мовчазних і похмурих чоловіків. На обличчях читалися сліди страху, проте ніхто не зупинявся і не вагався, тільки ринув уперед. У пагорбах, серед лісів та темно-зелених дерев було холодно. Крижаний вітер шарпав наш одяг. Ми бачили хрипке дихання коней і білі хмаринки пари від псів, що бігли, але все одно просувалися далі. Проїхавши так до середини дня, ми побачили новий краєвид. Перед нами відкрилася солона трясовина. Ні пустоші, ні степу. Порожня земля найбільше нагадувала пустелю, проте не піщану й суху, а вологу, і над цією землею стелилися ледь помітні пасма туману. Місцеві називають це місце пустелею жаху. Я на власні очі бачив, як цей туман лежав на землі невеликими клаптями чи скупченнями, наче крихітні хмари, що присіли на ґрунт в одному місці повітря чисте а в іншому низькі тумани висять при землі до колін коня. У таких місцях ми втрачали псів з очей, бо туман їх поглинав. А замиття розсіювався, і ми знову опинялись на відкритому просторі. Ось таким був пейзаж цієї пустки. Це видовище здавалось мені дивовижним, але мої супутники не вважали його чимось особливим. Вони казали що тут є багато солоних боліт і бурхливих гарячих джерел, що вириваються з розколин у землі. Там збирається пара і залишається вдень і вночі. Вони називають це місце димлячими озерами. Для коней ця земля була важкою, тому ми сповільнили хід. Пси також бігли повільніше, і я помітив, що вони гавкають вже не так завзято. Невдовзі наш загін зовсім змінився. Замість галопу з гавкаючими псами попереду, повільний крок і мовчазні тварини, які ледь погоджувались йти вперед. Та й взагалі відставали так, що плутались під ногами у коней, створюючи певні труднощі. Було все ще дуже холодно, навіть холодніше, ніж раніше. Подекуди на землі я бачив плями снігу, Хоча за моїми підрахунками тривало літо. Ми повільно просувалися все далі і далі. Я боявся, що ми заблукаємо і не знайдемо шляху назад через цю пустку. Раптом пси зупинились. Місцевість нічим не відрізнялась. На землі не знаходилось жодних знаків чи предметів. Проте собаки завмерли, наче вперлися в якусь огорожу чи невидиму перешкоду. Наш загін теж зупинився, оглядаючись на всібіч. Вітру не було жодного, ані пташиного співу, ані шуму якоїсь живої істоти. Тільки тиша. Булівув сказав, «Тут починається земля вендолів». І воїни поплескали коней по шиях, аби заспокоїти їх, бо тварини стали полохливими і нервовими. Так само почувались і вершники. Булівуф міцно стиснув губи, руки Екдгова тремтіли на поводах, Гергера зовсім зблід, а його очі бігали з боку в бік. Так само нервували інші, кожен по-своєму. На півночі існує приказка «У страху білий рот», і тепер я бачив, що це правда, бо всі вони зблідли навколо губ, але ніхто нічого про це не говорив. Отож, ми залишили псів і поїхали далі, де було більше снігу, що хрустів під ногами, і густіший туман. Ніхто не розмовляв, хіба що з кіньми. З кожним кроком тварин ставало дедалі важче гнати вперед. Воїнам доводилось підбадьорювати їх ласкавими словами та гострими стусанами. Невдовзі ми побачили попереду в тумані тіні і наблизились обережно. Ось що я побачив там на власні очі. Обидва боки стежки. Високо на палях виставлені черепи величезних звірів із роззявленими щелепами. Ми рушили далі, і я зрозумів, що це черепи гігантських ведмедів, яких вендоли обожнюють. Гергер пояснив, що ті черепи охороняють кордони земель вендолів. Потім ми помітили ще одну перешкоду. Сіру, далеку і велику. То був велетенський камінь за вишки з кінське сідло, витисаний у формі вагітної жінки з роздутим животом і грудьми, без голови, рук та ніг. Цей камінь був заляпаний кров'ю від якихось жертвоприношень. Воістину, він стікав червоними смугами, і на нього було моторошно дивитись. Ніхто не обговорював побачене. Ми швидко їхали далі. Мої супутники витягли мечі і тримали ті напоготові. Тут проявилась ще одна риса місцевих. Раніше вони виказували страх, але увійшовши в землю вендолів, наблизившись до самого джерела жаху, їхні побоювання зникли. Північні чоловіки все роблять наче навпаки – і це збиває з пантелику, бо тепер вони здавались цілком спокійними, тільки коней ставало дедалі важче змусити йти вперед. Нарешті я відчув той самий запах гнилого трупа, який винюхував раніше у великій залі Родгара. Коли він знову досяг моїх гніздрів, у мене серце стиснулось. Гергар під'їхав до мене і тихо запитав, як я. «Не в змозі приховати почуттів, я відповів. Я боюсь». Гергер відповів на це такими словами. «Це тому, що ти думаєш про те, що буде, і уявляєш страшні речі, від яких кров холоне у будь-кого. Не думай наперед, а бадьорись, знаючи, що жодна людина не живе вічно». Я побачив істину в його словах і сказав, що в моїх землях існує приказка, Дякуй Аллаху, бо він у своїй мудрості поставив смерть наприкінці життя, а не на початку. Гергер посміхнувся на це і сказав. Налякані навіть араби говорять правду. А потім поїхав вперед, аби переказати мої слова Булівуфу, який теж посміхнувся. Усі мої супутники були раді подібному жарту. Отак ми піднялись на пагорб і, досягнувши гребеня, зупинились, дивлячись униз на табір вендолів. Ось як він лежав перед нами. Це була долина, а в ній – коло грубих халуп із багна та соломи, збудованих так погано, наче їх зводила дитина. В центрі кола – велике вогнище, що тепер ледь тліло. Втім, ані коней, ані тварин, ані жодного руху, жодної ознаки життя. Усе це ми бачили крізь мінливий туман. Булівуф спішився. Його воїни зробили так само і я теж. Щиро кажучи, моє серце калатало, бракувало подиху, коли я дивився вниз на дикунське поселення демонів. Ми говорили пошепки. «Чому не видно слідів життя?» – запитав я. Гергер відповів. «Вендоли – істоти ночі, як сови чи кажани» і вони сплять у денні години. Тож вони сплять і зараз, а ми спустимось до них, нападемо і переб'ємо у вісні. Але нас дуже мало, зауважив я, побачивши скільки халуп унизу. Нас достатньо. Кивнув Гаргар і дав мені ковтнути меду, що я зробив із вдячністю, славлячи Аллаха за те, що цей напій незаборонений і навіть не засуджується. Правду кажучи, Мій язик вже звик до цієї рідини, яка колись здавалась мені огидною. Воістину, дивні речі перестають бути дивними при повторенні. Так само я вже не звертав уваги на огидний сморід вендолів, бо відчував його вже тривалий час, і він притупився. Мешканці півночі – люди вельми дивні у питаннях запахів. Вони неохайні, як я вже казав, і йдять та п'ють усіляку погань. Проте правда і в тому, що вони цінують ніс понад усі частини тіла. У бою втрата вуха невелика біда. Втрата пальця, на руці чи нозі або й цілої кисті теж не набагато більше. Такі шрами та понівечення вони носять байдуже. А от втрату носа прирівнюють до самої смерті, ба навіть відцікання шматочка м'ясистого кінчика, що інші назвали б подряпиною. Перелом кісток носа в битві чи від ударів – це дрібниця. У багатьох з них носи криві. Я не знаю причини цього страху перед саме відсіканням носа. Зміцнившись духом, воїни Булівуфа і я разом із ними залишили коней на пагорбі. Але тварин не можна було лишати без нагляду, оскільки вони були налякані. Один з нашого загону мав залишитись з ними. Я сподівався, що оберуть мене. Але обрали Хальтафа, бо той вже був поранений і найменш корисний у бою. І от тоді ми, решта, обережно почали спускатися пагорбом, проходячи серед чагарників і вмираючих кущів вниз до табору вендолів. Ми рухались потайки. Тривоги ніхто не здійняв. Невдовзі ми опинились в самому серці селища демонів. Булівув нічого не говорив подаючи всі знаки та накази руками. Від нього я зрозумів, що ми маємо розбитися на пари і розійтись в різні боки. Гаргар і я мали напасти на найближчу глиняну халупу, а інші – на решту. Усі чекали, поки групи стануть біля домівок. А потім із криком Буліву підняв свій великий меч Рундінг і повів нас у напад. Я вбіг разом із Гергаром всередину однієї з халуп. Кров гупала в голові. Меч у руках здавався легким, як пір'я. Воістину, я був готовий до найкривавішої битви у своєму житті, але всередині нічого не побачив. Халупа стояла порожньою і вбогою, якщо не рахувати грубих ліжок із соломи, які на вигляд були такими незграбними, що більше нагадували гнізда тварин. Ми вийшли назовні і напали на наступну мазанку». І знову виявилось, що там порожньо. Воістину, всі халупи виявились порожніми, і воїни Булівуфа були вкрай роздратовані, дивлячись один на одного з подивом і знизуванням плачима. От тоді нас гукнув Екдгов Ми зібрались біля однієї з цих халуп, більшої за всі інші. Я побачив, що та так само покинута, як і решта. Втім, всередині не порожня. Навпаки, вся підлога була всіяна кістками, які хрустіли під ногами, наче пташині. Вельми здивований цим, я нахилився, аби роздивитись, і з дриганням впізнав вигин очниці в одному місці та кілька зубів в іншому. Воістину, ми стояли на килимі з кісток людських облич, і на підтвердження цієї жахливої правди біля однієї зі стін халупи височили стоси верхніх частин людських черепів. Вони лежали складені один в один, наче глиняні миски, і виблискували білизною. «Мені стало млосно. Я вийшов назовні, щоб знудило». Гергер пояснив, що вендоли їдять мізки своїх жертв, як звичайна людина їсть яйця чи сир. Такий у них звичай. Як би огидно не було про це думати, втім, це правда. Тут інший воїн покликав нас. Ми увійшли до наступної халупи. Там я побачив ось що. Оселя була порожньою, якщо не рахувати величезного крісла, схожого на трон, витисаного з суцільного шматка велетенського дерева. Крісло з високою спинкою що розходилась віялом і була прикрашена різьбленням у формі змій та демонів. Біля підніжжя валялися кістки черепів, а на бильцях, де господар мав тримати руки, залишалась кров і якась речовина, залишки людського мозку. Сморід у цій кімнаті стояв жахливий. Навколо крісла були розставлені малі кам'яні фігурки вагітних жінок, подібні до тих, що я описував раніше. Ці статуетки утворювали коло або межу навколо трону. Гергер сказав, ось де вона править. Його голос був тихим і сповненим благоговійного жаху. Я не міг осягнути його слів, серце стискалось і знову нудило. Я випорожнив шлунок прямо на землю, болівував Гергер та інші, Теж були пригнічені, хоча нікого більше не знудило. Вони набрали жару з вогнища і підпалили халупи. Ті горіли повільно, бо були вогкими. Так, ми піднялись на пагорб, сіли на коней і залишили край вендолів, покидаючи пустелю жаху. Усі воїни Булівуфа були сумними, адже вендоли перевершили їх у хитрості та кмітливості, покинувши своє лігво в очікуванні нападу. А ще, здається, вони не вважали спалення своїх домів якоюсь великою втратою».